Hatodik fejezet. Este a kaszinóban. Kiderül, hogy van, ahol fő a nyakra való. Ismerkedés a játékkaszinóval. Van, aki nyer, van, aki veszít, és van, aki csak táncol. Csúcsú megismerkedik Mizzivel, Egbert pedig Rucával. A főnöknő utasításának megfelelően a kultúrpalota igazgatója elkísérte vendégeit Bárányfüred egyik legelegánsabb szállodájába. A mókus láttán már az ajtónál nagy tisztelettel fogadták őket, és amikor megtudták, hogy tők és ruca vezérigazgató költségére foglaltak nekik szállást, azonnal értesítették a hotel igazgatóját, aki rövidesen megjelent és személyesen kísérte a vendégeket 23. emeleten lévő lakosztályukba. A lakosztályban mindegyikük részére külön szoba állt rendelkezésre, természetesen külön fürdőszobával, amire persze a küldöttség tagjai nem tartottak igényt, mivel köztudott, hogy a macskák bár gyakran tisztálkodnak, írtóznak a víztől. Mire elhelyezkedtek, beesteledett. Így elindultak, hogy élve a meghívással, Meglátogassák a kaszinót. Mindannyian legszebb ruhájukat öltötték magukra. A piros szalagos cica a legszélesebb szalagját kötötte a nyakára. Bundás pedig felvette ezüst-szegekkel kivert nyakörvét, amelyet csak különösen ünnepélyes alkalmakkor szokott felvenni. A kaszinó bejáratánál azonban kínos meglepetés érte őket. Az ajtónáló hörcsögök egyike elvette és megnézte belépőjüket, majd megakadt a szeme Egberten és Csucsun. Nagyon sajnálom, uraim, nem léphetnek be a kaszinóba. Fordult hozzájuk. De a kezében tartja a belépőinket, mondta meglepve Csucsu. A belépőkkel nincs semmi baj, de talán nem olvasták az alján, belépés az alkalomhoz illő öltözékben. Sajnos, nyakkendő nélkül nem jöhetnek be. Ez természetesen önökre nem vonatkozik. Fordult Pircihez és a kutyához. Csúcsú nélkül a piros szalagos nem akart bemenni, És egyedül bundás sem, De Egbert megnyugtatta őket. Menjetek csak benyugodtan, Mi visszamegyünk a szállodába, De nem sokára mi is itt leszünk. Most honnan vegyünk nyakkendőt? Bosszankodott Csúcsú, Amint lakosztályukba értek. Itthon kell maradnunk. hogy kell, de hogy kell, nevetett az egér. Látod azt a függöny zsinort? Akaszkodj rá teljes súlyoddal. Csucsú engedelmesen rákapaszkodott a zsinórra, ami nagy recsenéssel leszakadt. Tessék, itt a nyakra valód, köst fel! Nyújtotta oda Egbert a leszakított aranyszínű zsinort a macskának. – De ez nem nyakkendő, csak egy zsinór! – ellenkezett csúcsú. Minden nyakkendő, amit a nyakunkra kötünk! – nyugtatta meg Egbert. – Viselnek ennél furcsább nyakra valókat is. – Meglátod, neked lesz a legdivatosabb nyakkendőd a kaszinóban! – Mindenki téged fog utánozni? És te mit veszel fel? kérdezte Csúcsú. Nekem ez is megfelel, mondta Egbert, kihúzott egy szálat a vastag zsinórból, és a nyakára kötötte. Visszamentek a játékkaszinóhoz. A hörcsög végigmérte őket, és elmosolyodott. É így már egész más, mondta, tisztelgett, és kitárta előttük az ajtót. Ahogy a már sötétedő utcáról beléptek, be kellett hunyni a szemüket, mert szinte elvakította őket a fény. A kaszinó hatalmas előcsarnokában voltak, illetve nem is volt olyan hatalmas, mint először gondolták. Nagy terem volt, amelynek baloldalán egy emelvényen elektronikus erősítőkkel felszerelt, tücskökből, szöcskékből és sáskákból álló tánczenekar játszotta a talpalávalót, míg a jobb oldalon bárpult helyezkedett el. Mellette az asztaloknál ülő vendégek között rövid szoknyás bárányok sürgölődtek tálcáikkal. Ez azonban, mint minden a teremben, meg sokszorozódni látszott azáltal, Hogy a falak tükörből voltak. Ettől látszott olyan hatalmasnak a terem. Középen a zenekar és a bárpult között volt a táncparkett, Amely zsúfolásig tele volt táncolókkal. A táncoló párok között azonnal felfedezték bundást, aki egy pincsivel táncolt, és kisvártatva csúcsú nagy bosszúságára megpillantották az egy afgán agárral táncoló piros szalagos cicát. Egbert, látván barátja bosszúságát, azt javasolta, hogy menjenek inkább a játékterembe. A játékterem ajtaja a táncparkett mögött nyílott. Bent az egyes játékasztaloknál különféle szerencsejátékokkal lehetett szerencsét próbálni. Az egyik asztalnál blackjacket játszottak, egy másik hosszú asztal mellett macskák, patkányok, de főleg szárnyasok, izgatott kacsák, libák figyelték, hová a golyó. Míg odébb egy asztal körül három, Láthatólag dühött kutyapó kerezett egy sarki rókával, aki előtt már nagy halomban álltak a megnyert zsetonok. Amíg Egbert körülnézett, csúcsú leült a rulettasztalhoz, egy fekete, sárga szalagos cica mellé, és elkezdett játszani. Mivel haragudott a piros szalagos cicára, mindig feketére és hamarosan elvesztette majdnem az összes zsetonját, amit a kultúrbaluta igazgatójától kapott. A mellette ülő cica, aki, mint mondtam, fekete volt, és szintén a feketére tett, ugyancsak vesztett. Mikor az utolsó zsetont is elvesztette, sírni kezdett. Csúcsú megsajnálta, és felajánlotta neki az utolsó két zsetonját. – Tegye fel, fekete tizenháromra! – mondta. – Ha nyerek, felezünk! – mondta a fekete cica. – Ha veszítek, elmegyünk táncolni. Azzal feltette a zsetonokat fekete tizenháromra, és újra vesztett. – Se baj! – mondta. Akinek nincs szerencséje a kártyában, mondják, szerencséje van a szerelemben. Különben be sem utatkoztam. A nevem Mitzi. Nekem sajnos abban sincs, mondta szomorúan Csúcsú. Különben az én nevem Csúcsú. Csak nem a híres énekes, kiáltott fel Mitzi. Akkor nekem csak szerencsém van. Megyünk táncolni? Hát persze, hogy megyünk, válaszolta csúcsú, Megvigasztalódva, és belekarolt Miccibe. Átmentek a táncosok közé, Ahol addigra a kifáradt Pirci bundással együtt Éppen abba hagyta a táncot. Amikor meglátta csúcsút a sárga szalagossal, oda akart hozzá menni, de az csak oda intett neki, és tovább táncolt. Mi baja van csúcsunak? kérdezte a cica meglepve. Biztosan nem vette jó néven, hogy maga mással táncol, mondta a kutya. Az igazat megvalva, én sem örültem volna a helyében. Hiszen én csak táncoltam egy kicsit mondta felháborodva Pirci. Hm, csúcsú is csak táncol egy kicsit, világosította fel bundás. De hát egészen más, ha én táncolok valakivel, mintha ő, mondta felháborodva a piros szalagos cica. Szóba sem állok vele többet. Azzal elindult a rulettasztal felé. Közben Egbert, aki a Black en veszítette el mindenét, kifelé indult, hogy a bárpultnál vigasztalódjék. Odaérkezve nagy meglepetéssel látta a bárpult mellett ülve tők és ruca elnök asszonyt egy fiatal szarkatársaságában. Vissza akart fordulni mert semmi kedve nem volt a kellemetlen fölényeskedő libával találkozni, amikor az megpillantotta őt. – Jöjjön csak ide maga aranyos egér! – mondta kedvesen a liba. – Ugye Egbertnek hívják? – Nagyon örülök, hogy elbeszélgethetünk. – Ismerkedjenek meg szarkaszilárd barátommal és titkárommal. – Nem kell tőlem félnie! – Igaz, szilike? A szarka károgva nevetett, és Egbert, meglepve a barátságos fogadtatástól, odaült a nagyhatalmú liba asztalához. Mit iszik? kérdezte Ruca, de már rendelt is italt mindhármuknak. Tudja, folytatta bizalmasan, nem vagyok én olyan nagyképű, mint ami ennek megismert. Egyszerű mezei liba voltam én is azelőtt, csak szerencsém volt. A vagyonom szegény, megboldogult férjemtől maradt rám. Csak a tanácsadóim akarják, hogy így viselkedjem. Tudja, én nem értek semmihez, ezért jobb, ha nem állok szóba senkivel, nehogy valami butaságot mondjak. Nem sértem meg, ha megkérdezem, ki volt a férje, és miért volt olyan gazdag? Érdeklődött a kíváncsi Egbert. Nem sértett meg egérke, illetve Egbertke, mondta liba, akit a szeszes italok láthatólag mindenkivel szemben barátian kedvessé tettek. Szívesen elmesélem. A férjem angol volt, egy leghorn kakas aki kapírgálás közben nagy mennyiségű aranypénzt talált. Ettől lett gazdag. De a kapírgálást azután sem hagyta abba, sőt, attól kezdve még többet kapirgált, mert újabb kincseket akart kikapírgálni. Ez is lett a veszte. Miért? Mi történt vele? Kíváncsiskodott tovább az egér. Egyszer talált egy nagy darab gyémántot, és amikor a többi kakas el akarta tőle venni, inkább lenyelte, megakadt a torkán, és megfulladt, mondta a liba, miközben vaskos könycseppek gurultak le az arcán. Jaj, ne haragudjon, sajnálom, hogy megríkattam. Szabadkozott Egbert. Ő nem rikatott meg, csak belement a cigaretta füst a szemembe, hárította el a bocsánatkérést tőkés ruca. Különben a gyémántról később kiderült, hogy csak egy üvegdarab volt. De maga nagyon rokon szenves nekem, tekincsen ezentúl túl barátjának. Ugye nem vagy féltékeny, szilike? Fordult a szarkához. Választ azonban nem várt, fejét a szarkavállára hajtotta, és elaludt. Hagyja csak, vigyorgott a szarka, mindig így tesz, ha részeg. Majd én hazaviszem. Viszlát, nagyon örültem, búcsúzott gúnyosan nevedgélve. Egbert is elbúcsúzott. Az ajtónál összetalálkozott bundással és pircivel. Képzeljék, rengeteget nyertem, dicsekedett a piros szalagos cica. Én meg mindent elvesztettem, bosszankodott a kutya. Látják, még az ezüst szeges nyakörvemet is. Akkor talán ki sem engednek, mondta Egbert. Nyakörv nélkül ki lehet innen menni, fordult az ajtónál álló hörcsökhöz, aki nem akarta őket nyakkendő nélkül beengedni. Kimenni akár, hogy lehet, vigyorgott a hörcsög. A legtöbben mindenüket itt hagyják, és csupaszon mennek ki. De bejönni nem lehet akárhogy. Hol van csúcsú? kérdezte Egbert. Haza kísérte azt a sárga szalagost, mondta Pirci. Azt mondta, visszajön, de nem érdekel, elmegyek. Én megvárom, búcsúzott tőlük Egbert.